наче з вентилятора війнуло звідти на бійців тяжким перегорілим повітрям, немом видихнутим з єдиних людських легенів. Старшина загасив ліхтар. По його знаку бійці стали за котлами чекаючи. Жінка в окулярах зайшла в бункер сама. Вася пильно стежив, як вона підійшла до нар і почала торсати когось за білі боти. На нарах підвелася заспана дівчина, і, здивовано слухаючи жінку, тедалі ширше посміхалася. Потім легко стрибнула на підлогу, хапливо зазирнула в люстерку, поправляючи зачіску, і, вхопивши жінку за руку, енергійно потягнула її до виходу. «Марічка!» — тихо вигукнув Ференс, кидаючись дівчині на зустріч. «Марічка!» Виявляється, це була подруга його дочки хорватка. Дівчина цмокнула з в щоку, після чого обернулася до бійців, енергійно піднявши догори стиснутий кулачок. Смерть фашизмові, свобода народом. Різко, схвильовано, відселютувала вона. Ференц пояснив бійцям, що брат Марічки, його славський партизан. Воює нині проти німців десь у горах. Зустріч з цією дівчиною, її урочистий ротфронтівський салют глибоко схвилювали всіх. Радість, така велика і чиста, якої, можливо, ніколи не може викликати в людині її вузько-особисте щастя, охопила в цей момент бійців. Смерть фашизмові, свобода народам. І тесляр з Крайньої Півночі, і росіянин, і українець, і далекий славянський брат з Балканських гір, всі, мов би, разом зустрілися тут, в підземелях Будапешта, біля цих замерзлих парових котлів. Кожен ще гостріше відчув, у якому неосяжному фронті він бере участь, які надії на нього покладає людство. «Воля народам». Бійці щиро потиснули руку дівчині, наче ця маленька гаряча рука якось єднала їх з волелюбними народами Балкан. Жінка в окулярах, яка тепер мала вже повертатись, щось сказала Фернцу. Художник трохи зніяковів. «Чого вона хоче, Фернц? просить «Просить документ». «Що-що?» Хоче, щоб пан офіцер видав їй який-небудь документ про те, що вона допомагала демократії. Потім, потім, відмахнувся Багіров. І їй, і пролатереві. Всім видимо. Пішли. Тепер місце проважати її, заступила Марічка. Деякий час пробиралися в темряві. Потім старшина засвітив свій електричний ліхтар. Перед ними була досить широка цементна труба. Дівчина з Гінці впевнено війшла в неї. «Денисе, відтепер кажи, пройшов Крим, Рим і Будапестські труби», не втримався Хаїцький. На нього цихнули. Труба незабаром кінчилася. Бійці були знову в котельні. Намасали сходи, і тримаючись однією рукою за слизьку стіну, а другою за автомати, стали підійматися вгору. Щоразу зупинялися, прислухаючись. Небо. Багряний високий простір. Мовчазні прожектори. Бійці з полегшенням вдихнули свіже морозіне повітря. Гараж сказав пошепке Ференс, розглядаючи в темряві довгу присадку ту будівлю. Гараж Європи. Я його пізнаю. Багіров, обережно висунувши голову, поглянув, немово бнюхав подвір'я, потім будинок над головою. Вікна всіх поверхів тут були цілі і червонились рубіновими блискавками. Європа? Європа, Європа. Прошепотів Ференс. Автоматник Самойлов, високий неговіркий москвич, теж виглянув, наче з башти танка. Вона. Справді, над ними був готель, хоч чого й важко звідси було впізнати. Німий, темний, з балконами. З фронтального боку балкони вже давно були поруйновані. На їх місці стирчав тільки покручений метал старшина відрядив Марічку і Ференца вниз, подякувавши за поміч. Завтра зустрінемось. Завтра? О, як же ти далеко завтра. Тому, хто дрімаючи ждатиме тебе в бункері, ти з'явишся скоро і непомітно. Але у якій страшній далині ти зникаєш перед напруженим зором штормовиків. До свого завтра. Вони мусять іти через цей будинок. Крізь смертельні його коридори, Де причаїлося в темряві по сто смертей, І чигають, чигають. Друзі, кому з нас сьогодні вмирати? Глухо зітхає темрява. Ніхто не відповідає. Романи, Денисе, ваш дід Кармалюга жив 105 літ. А чи пережив він хоч єдину ніч отаку? Хіба це ніч? Це вік. Багіров останнє інструктував свою штурмову групу. Завдяки розповідям Ференца він добре уявляв собі внутрішнє розташування готелю. Штурмовиків розділив по поверхах. Вони мали потаємки добутися до коридорів, засісти там з засідками і чекати сигналу. Те, що штурмовиків було небагато, мало свої переваги. Вони могли діяти вільно, не боячись убити в темряві когось із своїх. Знай що? «Кожен, хто йтиме на тебе, буде ворог», – сказав старшина. На першому поверсі мали діяти сам Багіров і Хаєцький. Тут, винищуючи гарнізон, треба було водночас виламати парадні двері, щоб перші атакуючі влетіли в будинок без затримки. Комбат попередив, що тільки на вготелі зав'яжеться бій, і кулеметний вогонь противника буде дезорганізовано, з фронту готель атакують ще кілька штурмових груп. Бійці потиснули один одному руки. Це була мовчазна взаємоприсяга, взаємонадія на те, що вони битимуться до останнього. І якщо трапиться так, що ця ніч стане для них останньою ніччю в житті, то вони проживуть її з гідністю. Самоїло, ставши на весь зріст, з гранатами в обох руках, пішов прямо в двері. Замить як тінь, він зник за порогом. Всі чекали вибухів зсередини, Їх не було. Бійці один по одному безшумно прослизали в чорну вирву тилових дверей. Брати-блаженки шепотіли між собою, що коли треба буде... Вони стануть один до одного спинами. Як-не-як, -ни як, у них тоді буде чотири ноги, нелегко зіб'єш, очі кругом, два автомати. Коли настала їхня черга йти, старшина ще раз попередив. На вашому поверсі, в третьому вікні зліва міномет. Не в третьому, а в четвертому, поправив Денис. І темний, високий, він неквапно попрямував до дверей. В цей час у приміщенні щось забрязко тіло, і назустріч Денисові вернув спорожнів відром німець. Роман не готувався стрибнути братові на допомогу. А Денис, не прискорюючи ходи, пройшов повз німця, майже торкаючись його плечем. Фридц теж, гадаючи, що це свій, не звернув на нього уваги і, посвистуючи, почалапав кудись через подвір'я. «Оце нерви!» – захоплено зауважив Ростислав, маленький боєць майже підліток. «Ми Дениса переманемо до себе в патальйонну розвідку». Ростислав з товаришем мав залишатися на дверях, і Багіров наказав йому. «Коли цей Айнцвайн повертатиметься...» «Покладіть, тільки, щоб ні звуку. Буде виконано». Готель мовчав, лише десь з протилежного боку, як і раніше, глухо пострілювали кулемети. Пішов Роман. За ним підвівся Хаєцький. «Молися за мене, жінко!» Промовив він тихо. «Моліться за мене, діти, бо я...» Пішов, Дуй! Тіло його зібгалося в тугий клубок м'язів, і йшов наче в повітрі. Землі під ним не було, намагався не дихати, бо весь буде пешт чув його подих. Весь буде пеш нашорошений, темний проліз бачить у цю мить його постать, що тінню просувається до дверей. Трофейний багнет видобутий із чохла блиснув як рибина, що скидалася при місяці. Хомастисі так міцно, що коли б він і захотів розігнути зараз власні пальці, то вже не розігнув би. А як переступив поріг та опинився в абсолютній темряві, що наче глянула на нього численними очима і почула його присутність численними вухами, то відчув себе на диво впевнено. Знав, що тепер уже ніяка сила не виприє звідси запоріг, а ніяка. Десь у глибині коридора відчинились двері. Хтось вийшов, регочучись якось по чужому, зачинив двері за собою і де, клацаючи, по паркету підкови. Хаєцький припав до слизької колони. І стояв, не рухаючись. Кроки наближались. Та в цей момент на дверях виросла постать Багірова. Алло, Ганс!» Спокійно промовив той, що наближався, і Хаєцький почув, як він добуває на ходу ліхтарик. «Ганс, їх денки." Він не договорив. Сяйнули схрещуючись дві світляні смуги. Німець спрямував ліхтар на старшину, а старшина, не розгубившись, спрямував свій на німця. Якусь мить не рухались, стояли в з тугими пасмами світла один одному в груди. Ліхтар Багірова був сильніший. Німець закліпав очима, зажмурюючись, і в ту ж мить, блиснувши багнетом, Хаєцький плигнув на нього з-за колони. Світло згасло, Ніхто не скрикнув. Коли Ростислав приступив через Поріж і став на своє місце під стіною біля входу, то почув уже тільки віддалений уривок приглушеної розмови. «Готовий?» «Не тріпається. Маш на двері. Єсь!» Ще раз блиснув на секунду ліфтар із газ. Хаяць на шпиньках, пішов до парадних дверей. Старшина стояв біля одного з номерів, і прислухався, що робиться всередині. Раптом за дверима малунко, наче в тестерні, вдарив кулемет. а, -а, -а Багіров вирвав чеку, відхилив двері і запустив у них гранату, в ту ж мить відскакуючи до інших. В кімнаті загуркотіло, вирвані двері полетіли в коридор. Привігаючи від номера до номера, старшинав кожний запускав гранатою. Коридор сповнився газами. Майже водночас на верхніх поверхах також загуркотіли вибухи. Весь готель заходив ходором. В задушливій гіркій темряві нелюдськими голосами заволали недобиті. Триском, тупотом, гуркотом стрясло всі поверхи. Хаєцький, надимаючись, відвалював лантухи з піском, пробивався до дверей. Старшина забирався в глибину коридора. Номери за ним з громом розчинялися самі. Важко дихаючи, він стояв уже біля шостих чи сьомих дверей, коли вони перед ним раптом розчахнулись, і звідти, застрюючи в двірках, з лементом повалили німці. Осліплені пітьмою, вони мало не збили з них. Не чекаючись його, він сам упав на підлогу під стіну і дав довгу чергу вподовж коридора».